Mattyú nem enged a puffosújból. Mattyú kínos perceket élt át. Egy hideg, korán sötétedő decemberi estén letelepedett a konyhai fásládára, hogy lehúzza nehéz csizmáját, de fogalma sem volt, hogy Enne egy csomó iskolatársnőjével birtokba vette a nappalit. Egy perc múlva már be is sereglett a konyhába egy nevetgélő, vidáman cseverésző láncsak. Szerencsére nem látták meg matthew aki félénken behúzódott a fásláda mögötti félhomályba. egyik kezében egy csizmával, a másikban meg a húzóval, és nagy kínban figyelte őket, míg kabátjukat, kalapjukat vették fel, és közben a hangversenyről és egy jelenetről beszélgettek. En is ott állt közöttük, és épp új élénken is csillogó szemmel vett részt a társalgásban, mint a többiek. Matthew hirtelen mégis ráébredt valamire. En más, mint a is kislány. Nem, mintha ez a másság bántó lett volna, hiszen összehasonlítva velük jobban ragyogott az arca, szebben csillogott a szeme, vonásai finomabbak voltak. Ezt még a szegény, bátortalan, emberkelülő, jó megfigyelőnek igazán nem nevezhető Matthew is észrevette, de hát a különbség nem is ezen a téren mutatkozott. Hazám, csak hogy akkor miből adódhatott? Matthew még akkor is ezen a kérdésen rágódott, amikor a kislányok már kardkarba öltve régen eltűntek a hosszú, keményre fagyott ösvényen, és N is szorgalmasan neki áll tanulni. Marillának nem merte szóba hozni, mivel tudta, hogy csak megvető szipogás és egy éles megjegyzés lenne a válasz. Ő ugyanis csak egy különbséget vesz észre mondaná, hogy amíg a többiek csendben is tudnak maradni, N nyelve sohasem szűnik megperegni. Ezzel pedig Matthew nem sokra menne. Így hát elővette a fejtörésben régi társát a pipáját. Marilla őszinte utálatára, és két óra pipázás és kemény töprengés után rájött a megoldásra. En másképpen öltözködik, mint a többi lány. Minél többet forgatta a fejében ezt a gondolatot, annál jobban megbizonyosodott az igaza felől. Sőt, azt is tudta, hogy amióta csak a zöld házba érkezett, Enn soha nem viselt a társaihoz hasonló ruhákat. Marilla mindig egyszerű, sötét, Egyféle szabás, mint a szerint var ruhákba öltöztette. Mattyú tudománya nem terjed nál, hogy létezik ruhadivat. Annyit azonban ő is látott, hogy en ruhaúja egyáltalán nem olyan, mint a többi kislányé. Visszaemlékezve a konyhában sertepert élő kis csapatra, a vidám piros, kék, rózsaszín és fehér blúzos lányokra, Mattyú értetlenül állt a kérdés előtt. Vajon miért is járatja Marilla mindig ilyen egyszerűen és sötét színekben ent? Jó, jó, biztos neki van igaza. Marilla mindent a legjobban tud, és a kislányt is ő neveli. Talán valami kifűrkészetetlen bölcs szándék áll a dolog hátterében. Mégsem ártana, a gyereknek legalább egy csinos ruhája lenne, mondjuk valami ahhoz hasonló, ahogy Diana szokott öltözködni. Matthew arra az elhatározásra jutott, hogy majd ő megajándékozza Ent egy ilyen ruhával. Karácsonyig úgyis csak két hét volt hátra, és így legalább Marilla sem veszi rossz néven, ha belekontárkodik a gyereknevelésbe. Egy szép, új ruhánnál szebb ajándékot nem is adhatna. Mettyú tehát elégedett sóhajjal elvonult lefeküdni. Marilla meg kitárta az összes ablakot, és alaposan kiszellőztette a házat. Mettyú nem is halogatta a dolgot. Másnap este felcihelődött, hogy kármodiban megveszi a ruhát, és a nehezén gyorsan túlesve egyszer mindenkorra letudja a kérdést. Azzal már jó erőre tisztában volt, hogy keserves megpróbáltatásban lesz része. Ha másról lenne szó, mint női ruháról, Matthew jól állta volna a sarat az eladókkal szemben, de ezen a téren bizonytalanul mozgott. Alapos megfontolás után Samuel Lawson boltja mellett döntött, bár kávbörgék mindig is bléréknél vásároltak. E szokásuk épp oly mélyen gyökeredzett, mint a Presbiteriánus templom látogatása, vagy a konzervatívokra leadott szavazatuk. De Blair-éknél gyakran a két lány szolgálta a vevőket, akiktől Matthew iszonyúan félt. Akkor még csak elébük merészkedni, ha tudná bizonyosan, hogy mire van szüksége, és szó nélkül rámutathatna a kívántányra. Így azonban, hogy magyarázkodás és tanácskozás is kell az ügylet lebonyolításához, Matthew csak is egy férfira meri bízni magát. Maradt tehát Lapsonék üzlete, ahol a tulajdonos vagy a fia szokott kiszolgálni. Úgy csak hogy szegény Matthew nem tudta, hogy Lávszon a cég kibővítése keretében felvette női alkalmazottat, azaz a felesége unokahugát, egy magával ragadó csinos fiatal nőt, aki a legdivatosabb ruhában kékcsuklóján zörgő, csilingelő, csillogó karkötőkkel, hatalmas fufruval és széles mosolyjal állt a pult mögött, óriási barna szemét elbájólóan forgatva a kedves vásárlók örömére. E váratlan jelenség láttán matthew rögtön inába szállt a bátorsága, a karperecek zörgésétől pedig még a maradék lélek jelenléte is elhagyta. – Mivel szolgálhatok, Mr. Carbort? – érdeklődött Lucilla Harris, fürgén és nyájasan, kezével megkocogtatva a pultot. – Van önöknél izé, szóval, hogy is mondjam, kerebje? – dadogta Matthew. Miss Harris-t meglepte a kérdést, hiszen kevesen keresték ezt az árucikket tél víz idején. – Hogy ne? – feleltem. – Azt hiszem maradt egy-kettő odafent a lomtárba. – Megyek, megnézem. Távol létében Matthew összeterelte szétszóródott gondolatait, és megpróbált felkészülni még egy próbálkozásra. Miss Harris visszajött a gerebével, és vidáman megkérdezte. – Még valamit, Mr. Kavbarg? Mire Matthew maradék bátorságát is összekaparva, nagy nehezen kinyögte. Nos, hát most, hogy kérdezi, nem jönne rosszul, vagyis hát vinnék, izé, szívesen megnéznék, szóval vennék egy kis fűmagot. Miszerisz, aki eddig azt hallotta Matthewról rebesgetni, hogy kisé különc, most eldöntötte magában, hogy teljesen elment az esze. – Azt csak tavasszal tartunk, magyarázta rendre utasító hangon, most sajnos nem szolgálhatok vele. Hát, persze, ahogy mondja, helyesett szegény boldogtalan mettyú. Megragadta a gerebét, és az ajtó felé menekült, ám a küszöbön eszébe jutott, hogy még nem fizette ki, és kénytelen volt szánalomra méltóan visszamenni. Míg Miszeris a visszajáró apró pénzt számolta ki, Mettyú egy utolsó kétségbe esett próbát tett. – Nos, hát, ha nem okozna gondot, ha már itt vagyok, euh, izé, <coughs> vennék egy, szóval egy kis cukrot. – Nyerset vagy finomítottad? – kérdezte Miss Harris türelmesen. – <coughs> Én, szóval azt hiszem, nyerset, hebegtem etyú. Ott van egy hordónyi a sarokban. Rásta Herész a karkötőit a jelzett irányba, csak ezt az egyfélét tartjuk, akkor 10 <coughs> izé... pontot belőle kérek, bögte ki úgy gyöngyöző homlokát törölgetve. Félúton járhatott, mire úgy, ahogy magához tért. Ez a hajmeresztő kalanda büntetése, gondolta, amiért szentségtörő módon idegen üzletbe tette be a lábát. Hozatérve elrejtette a gerebiét a szerszámkamrában, majd bevitte Marillának a cukrot. – Nyers cukor, mi ütött belét, hogy ennyit vettél? – csapta össze a kezét Marilla. – Hiszen tudod, hogy csak a béres fiú és a gyümölcskenyérhez használok. Jerry nincs, a kenyeret már megsütöttem, ráadásul nem is jó minőségű. Sötét és durva. William Blair, ha jól tudom, nem tart ilyet. – Gondoltam, hasznád veszed valamikor – Felelte Mattyú, és sietve távozott a további kérdések elől. Mattyú ezután ismét gondolkodásra adta a fejét, és arra az elhatározásra jutott, hogy legjobban a megoldást egy nőre bízni. Már illa szóba sem jöhet. De ő bizonyosan csírájában folytaná el a vállalkozást. Így csak Missis Lynn maradt. Mattyú ugyanis senkihez sem mert volna tanácsért fordulni. El is ment hozzá, és a jó asszonyság rögtön megszabadította a szegény agyongyötrő férfit a gondjaitól. – Hogy ruhát válaszszak ennek? – Nagyon szívesen megteszem. Hónap be is megyek kármódiba és elintézem. – Van valami határozott elképzelése? – Nincs. – Akkor csak bízza rám nyugodtan. – Azt hiszem, egy szép, meleg barna jól állna ennek. És William Blair-nél láttam is egy nagyon mutatós félsejmet, ami most érkezett. – A gondolja akár meg is várom neki. Azt hiszem egyetért velem, hogyha Marilla varná meg, enn biztosan észrevenni és idő előtt kitudódna a meglepetést. Hát persze, szívesen megcsinálom. Nem, egyáltalán nem jelent fáradtságot. Szeretek varni. Majd az unokahogam Jenny Gész méretére szabom ki, ami az alakjukat illeti, úgy hasonlítanak egymásra ennel, mint két tojás. Nos, hát igen, lekötelez vele, hálálkodott mettyú, majd hozzátette. Ha nem jelent nehézséget, azt szeretném, ha azt hiszem mostanában valahogy másképp fest a ruha új, mint régen. Ha nem terhelem vele, szeretném, ha szóval ha az új módi szerint varná meg. Pufosra? Ha, hogy ne természetesen. Egy ciklát se is magát ezen tovább, Matthew. A legújabb divat szerint fogom megvarni. Biztosította Mrs. Lind, majd amikor Matthew már elment, magában még hozzáfűzte. Milyen jó lesz végre azt a szegény gyereket valami rendes ruhában látni? Hm, a mondó vagyok egyszerűen nevetséges, ahogy Marilla járatja. Ja, nem is egyszer már a nyelvem hegyén volt, hogy szóljak neki. Csak is azért fogtam be a szám, mert Marilla szemmel láthatólag nem kér a tanácsomból, és azt képzeli, vénlány létére többet tud a gyermek nevelésről, mint én. <gül> De nem csodálkozom. Az emberek már ilyenek. Az, aki már felnevelt egy-kettőt, tudja, hogy nincs két egyforma gyerek, ahogy nincs két egyforma forma sem. Akinek meg ez az első, azt hiszi, hogy olyan ez, mint az egyszer egy. Egy meg egy, az mindig kettő. De egy húsvér gyereknél nem sokra megy az ember a fejszámolással, és ez az, amit már illet nem tud. Gondolom, alázatosságra próbálja átnevelni ezekkel a ruhákkal. Pedig valószínűleg csak az irigység és elégedetlenség magvait veti el velük. Biztos, hogy a gyereknek jó szeme van, hogy észrevegye a különbséget maga meg a többi lány között. De hogy épp metyúnak tűnjön föl, <gül> 60 év alvás után kezd végre fölébredni. Marilla látta, hogy Matthew valamiben töri a fejét, csak az okát nem sejtette egészen szentestéig, testéig, amikor Mrs. Lind áthozta az új ruhát. Marilla egészében véve jól viselte, bár láthatólag nem nagyon hitte el Mrs. Lindt tapintatos magyarázatát, hogy csupán azért varta ő a ruhát, mert Matthew félt, hogy en előtt nem maradhat rejtve a meglepetés, ha Marilla készíteni. Úgy. Szóval ezért járkált Matthew olyan titokzatos képpel, és ezért vigyorgott magában, mint egy kutya, aki csontot talált. Zsémbe kényszeredetten, ugyanakkor elnézően. Tudtam, hogy valami ostobaságon jár az eszem. Szerintem ugyan ennek nem volt szüksége több ruhára. Idén összel hármat is kapott, mindegyik meleg és tartós. Ezen felül bármi menő pazarlás. Egy blúzra való kitelne csak azokból a puffos újakból. Én mondom, Matthew jó, csak a gyerek hiúságát legyezgeted vele, pedig már is többet páváskodik a kelletténél. No, remélem végre elégedett lesz, mert mióta csak divatba jött, ilyen újér ácsingózik, bár azóta, hogy egyszer megemlítette, többet szóba sem hozta. Évről évre nagyobb és nevetségesebb lesz ez a puffos új. Az idén már akkora, mint egy léggömb. Jövőre a viselőik már csak oldalvást férnek be az ajtón. Karácsony reggelén szépséges fehérségre ébredtek avonli lakói, akik már nem is reménykedtek a szokatlanul enyhe decemberi időjárás mellett a fehér karácsonyban. Slám, mégis esett az éjszaka annyi hó, ami fehérre varázsolta a tájat. En boldogan kukucskált ki a befogyott ablakon. A kísértet járta erdő fenyőfáit, a porcukorral fújták volna be, a nyírfák és a vacserez még gyöngyházfénnyel csillogtak, a behavazott szántás, mint meg annyi fehéren mosolygó gödröcske húzódott a láthatárig, és a csípős levegőt mesés volt beszippantani. End futott le a földszintre, hangja bejárta az egész házat. Boldog karácsonyt, Marilla! Boldog karácsonyt, Mattyú! Ugye milyen gyönyörű karácsonyunk van, annyira boldog vagyok, hogy havazott! nélkül nem is igazi az ünnep. Nem szeretem a fekete karácsonyt. Csupa szürke, meg kopott, fakó, barna, minden. Nem is értem, miért hívják feketének. Na hát, Mettyú, ez az enyém? Jaj, Metju! Mettyú szégyenlő zavarral bontotta ki a ruhát a papírcsomagolásból, és Marillára vetett mentegecőző pillantással átnyújtotta ennek. Marilla úgy tett, mintha a tejáskannába töltene vezet, de megvető kifejezése ellenére is érdeklődéssel figyelte a szemes arkából a jelenetet. En átvette az ajándékot, és áhítatos csendben bámulta. Istenem, de szép is volt! A lágy sejmes fénynyel csillogó puha barna félsejem, a csinosan húzott fodros szoknya, a lehető legdivatosabban szegőzött felső rész, a nyaknál egy leheletnyi csipkefodorral. De a legszebb az újja volt. A hosszú, könnyék ígérő kézelő folytatásaként a két gyönyörűséges puf, melyeket több húzás és barna helyen masnik díszítettek. Úgy szóval feltette rá a koronát. – Tessék a karácsonyi ajándékod, Enn! – mondta mettyú pironkodva. – No, no, en, hát nem tetszik? – Nos, hát, nos, hát… Enn szemét ugyanis elfutották a könnyek. Mi, hogy tetszik-e? De mennyire, hogy tetszik, mettyú? Egy székre fektette a ruhát és összecsapta a kezét. – De hisz ez tökéletes. Ó, ezt meg sem tudom köszönni. <gül> Micsoda újak? olyan, mint egy csodálatos álom. Ezen a ponton már Marilla is közbeszólt. – Jó, jó, de üljünk már ledeggerizni. Meg kell mondjam enn, hogy szerintem semmi szükség sem volt elle a ruhára, de ha már mettyú megajándékozott vele, vigyázz rá nagyon. Mrs. Lind itt adott neked egy hajszalagot is. Barna akár a ruhát. Gyere, ülj asztalhoz! Lehet, hogy enni sem tudok az örömtől, ujjongott a kislány. Egy ilyen szívdobogtató pillanatban igazán prózai dolog reggelizni. Inkább a ruhán legeltetném a szemem. Úgy örülök, hogy a pufos új még nem ment ki a divatból. Soha nem értem volna túl, ha hamarabb megy ki, mint ahogy én viselni tudnám. Tudja, minden örömöm megfakította volna. Milyen kedves, missis Lintől, hogy nekem adta ezt a szalagot? Úgy érzem, hogy ez csak kivételesen jó maga viselettel hálálhatom meg. Ilyen korban csak igazán, hogy nem viselkedtem, mint a szerűen, de valahogy nehéz betartani, amit az ember megfogad, amikor leküzdhetetlen kísértések keresztezik az útját. De azt megígérhettem, hogy e persztől kezdve külön erőfeszítéseket fogok tenni. Alig hogy véget ért az ünnepi alkalomhoz nem illő reggeli, Diana tűnt fel vidám, piros kis kabátban elébe szaladta lejtőn. Boldog karácsony, Diana! Ja, és milyen boldog is ez a karácsony! Mutatok valami gyönyörűt. Egy csodaszép ruhát kaptam Mattyútól ilyen újjakkal. Szebbet el sem tudnék képzelni. Én is hoztam neked valamit. Liegtal futástól kifulladt Diana. Tessék ezt a dobozt! Josephine néni küldött egy halom ajándékot, s köztük volt ez is, amit neked szánt. Már az este áthoztam volna, de csak sötétedés után érkezett meg, és mostanában, nem tudom miért, de nem szívesen vágok át a sötétben a kísértet járta járt a erdőn. Enn kibontotta a dobozt és belekukucskát. Először egy lapot pillantott meg. En lánynak boldog karácsony. Ez állt rajta, majd egy pár finom kis puha glasszécipőt elöl gyöngyel kivarva, csillogó csattal és szaténmasnival díszítve. Ó, de ez már túl sok a jóból. Kiáltotta enn. – Biztosan álmodom. <gül> – Én mondom, nagy szerencse, hogy éppen ezt küldte, – mondta Diana. – Így most nem kell kölcsönkérned Rubi cipőjét, annál is inkább mert két nagyobb a méretednél, és kihallott még csoszogó tündérről. <gül> – hi? Pie is örülni fog. <gül> – Jut eszembe, képzeld tegnap előtt este, Rob Wright hazakísérte a próbáról Gertie Pájt. <gül> Mit szólsz? <gül> – Aznap az izgalom a tetőfokára hágott az avonléi ifjúság körébe. Sor került a nagy terem feldíszítésére és az utolsó főpróbára. Este pedig lezajlott hatalmas siker mellett a várva várt hangverseny. A terem zsúfolásig megtelt, az előadók kitűnően szerepeltek, de még az irigyei, így Josie Pál sem tagadhatták, hogy az est pontja en volt. – Ugye csodálatos este volt? – Sóhajtott fel enn, amikor a sötét, csillagos ég alatt Diana-val haza Jó sikerült! – felelte a gyakorlatias Diana. – -hi, Azt hiszem, talán tíz dollárt is összehoztunk. Erről jut eszembe Mr. Ellen beszámolott eszközé róla a sálattalmi újságban. – Jaj, Diana, lehet, hogy nyomtatásban látjuk majd a nevünket? mert a gondolatába is beleborzongok. Nagyon választékos volt a szólod, Diana. még nálad is büszkébb voltam, pedig biztosan örültél, hogy megújráztattak. Azt mondtam magamban, ez az én drága kebelbarátnőm, akit ilyen megtiszteltetésért. <gül> a szavalatod is viharos sikeltaratott, a szomorú hangolatok különösen szép volt. Jaj, pedig olyan ideges voltam, amikor Mr. Ellen engem szólított, nem is tudom, hogy evickéltem fel a színpadra. Úgy éreztem, mintha millió szem tapadna rám, sőt, át is látnának rajtam, és egy szörnyű pillanatig azt hittem, el sem tudom kezdeni. De aztán a mesés puffos újjamra gondoltam, és ebből bátorságot merítettem. Tudtam, hogy fel kell nőjek a puffos újjakhoz. Így aztán belefogtam. De a hangom, mintha a terem végéből jött volna. Tisztára papakájnak éreztem magam. Kész szerencse, hogy annyit gyakoroltam a szavalatokat a padláson, különben soha sem tudtam volna előadni a közönség előtt. Jól nyugdítseltem, de még mennyire remekül csináltad, bizongatta Diana. Amikor leültem, láttam, hogy az öreg Mrs. Sloan a könnyeit törölgeti. Jó volt látni, hogy sikerült megindítanom valakit. Ugye milyen romantikus dolog részt venni egy hangversenyen? Emlékezetes este volt. És mit szólsz a fiúk jelenetéhez? kérdezte Diana. Gilbert Blight egyszerűen kitűnő volt. En igazán nem szép tőled, ahogy hogy bánsz. Várj csak, mindjárt mesélek valamit. Amikor a tündérjelenet után leszaladtál a színpadról, elvesztetted az egyik rózsád. Hihi, -hi, láttam, amint gill felveszi és a szivár zsebébe teszi. Na, tessék, ehhez mit szólsz? Hihi, -hi, amilyen romantikus vagy, ennek biztosan örülsz. Semmit sem jelent számomra, amit az a személy csinál, válaszolta hegyről. Fokhegyről. a szóért, még egy gondolatomat sem fecsérelném rá. Én már régen lefeküdt, amikor Marilla és Matthew, akik legalább húsz éve nem voltak hangversenyen, a konyhai tűz beszélgettek. Nos, hát azt hiszem, a mi ennünk nem maradt el a többiek mögött, büszkélkedett Matthew. Így van, ismerte el Marilla. Eszes kislány Matthew, és igazán csinos volt. Kezdetben ellene voltam ennek a hangversenytervnek, de azt hiszem végül is nem származott baj belőle. Minden esetre büszke voltam rá, bár ezt nem kötöm az órára. Nos, hát én is, és meg is mondtam neki, mielőtt felment lefeküdni, jelentette ki Matthew. Nem árthat a fejünket, mit is tehetnénk, kérte Marilla. Talán valami jobb is el kellene, mint az Avonli iskola. Erre még bőven van időnk, nyugtatta meg Marilla. Még csak tizenhárom lesz márciusban. De éppen ma este vettem észre, hogy milyen nagy lány már. Mrs. linde csöppet túl hosszúra csinálta ruháját, és ettől látszik olyan magasnak. Jól fog az esze, és talán a legjobbat akkor tesszük vele, ha egy kis idő múlva beiratjuk a királyi akadémiára. De egy-két évig még szóba sem kell hozni. De abból csak nem lesz baj, ha meghányjuk-vetjük magunkban. Morfondírozott Matthew. Az ilyesminek csak hasznára válik a sok fontolgatás.